Jó estét, kívánok, kertársak. Jó estét, kívánok, kertársak. Nagyon örülök, hogy eljöttem. Kérem, engedje meg, hogy bemutassam az itt ülőket, akik a kérdéseket fölteszik önnek. Dr. Medgyesi Péter pénzügyminiszter helyettes, Dr. Murai György a Magyar Televízió elnök helyettese, Barabás János az MSZNP KB Agitációs és Propaganda Osztályának helyettes vezetője, Lőrinc Kálmán vezérőrnagy seregtest parancsnok helyettes. Mindenki helyettes? Akkor én is a helyettesemet küldöm előttet. Reák Gábor az AISH elnöke, államtitkár, Vincem Mátyás a HVG főszerkesztője, dr. Angyal Ádám a Ganz, Danubius... Vagyok, nyugodtan Ganz Danubius hajó és Darúgyár vezérigazgatója, valamint dr. Nagy Sándor a szakszervezetek országos tanácsának titkára. Fölkérem a kérdezőket, hogy hát álljanak elő kérdéseikkel. Talán egyenként jó, hogyha kérhetem a pénzügyminiszter helyettes eltársat, dr. Megyesi Pétert parancsön. Tegye fel kérdéseit. De azt szeretném megkérdezni, hogy miért növesztak illeték az öltárs? Nem lesz infláció öltársak. <gül> <gül> Nagyon jó, tudja, hogy maga küldött fényképhez az 27 <gül> Az új 5000 forintos... <gül> megfigyeltem, hogy a szakállas bankjegyek sokkal tovább tartanak. Köszönöm. A szakszervezetek részéről, Nagy Sándor. Úgy tudom, önilletékes a Gergely Én naptár. illetékes vagyok. Én nem vagyok Gergely, én illetékes Majd szólok, amikor Gergely lesz. Úgy tudom, önilletékes a Gergely naptár Magyarországon? Szóval, hogy pápává választom. Pici amikor... korománon én az én pozíciómban is voltam pici. <Szor> De tapcsolni, Szóval a Gergely naptár, azt szeretném megkérdezni, 87-ben hányszor lesz olyan, hogy hétfőre esik péntek, szombatra csütörtök és vasárnapra keddi? Hányszor és... akarom? <Szor> Egyébként ezt akkor nagy különbség nincs, hogy bemennek -e a munka vagy nem. Kevesebb kávé fogy. Köszönöm szépen, Angyal Ádám, vezérigazgató. Láttam, hogy a matematika neheze megy, hogy itt feladok egy számot. Nem megy neheze, semmi sem megy neheze, mindenhozzám tartozik. Mert magamat kigúnyolnom akár, jó? De velem ne viszelődjenek. Kérdés a következő. Ha 7 lesz jövőre az áremelés, és 2 az életszínvonal csökkenés, akkor mennyivel kell többet dolgozni, hogy annyit keressünk, mint az illetékes elvtárs? Kérem szépen, az illető hajós kapitán 43 éve. Egyébként meg ne nyúlkáljon a zsebembe, jó? Jó munkát! Dr. Murai György a Magyar Televízió elnök helyettese. Szereti a számokat, azzal kezdem. A Magyar Televízió 3500 dolgozója több mint 30 telephelyen szétszórtan tevékenykedik. Hol helyezhetnénk előket? őket? Ugye a televíziótól helyezzük el. A komódon csak jó takarást! Egyébként számtannyilag ugyanennyi a ki lekem. Muszáj elhelyezni? Nem elég, hogy nézni kell. Egy további kérdésem is lenne, hogy... Nem baj. Hogy versenyezünk? A hazánk területén vehető... Átvonuló? ...külföldi televízió műsorokkal. Bocsánat. Tehát, hogy a hazánk területén át áthönfölgő műsorokkal, hogy versenyezünk? De gondolom a külföldi adó... Kal, rövidesen fogható lesz a ő, nyugati Műholda. műholdas, igen. Hogy lehetnek hogy lehetne konkurálni? Ez tényleg egy valós kérdés? Nem, megfelelő számú magyar, tehát hazai alapanyagból készült magyar zavaró állomás. parancsolni. Tisztelt életékes ezt, társ, két nagyon rövid kérdésem. is. Őrénsz Kálván, tábornok. A laktonyák mellett. Előbb még nagy volt. Közben kinevezték. Ugyan, vagy lefokozták, szóval. ezt nem tudom, hogy mondjuk. Az ugyanaz a kettő, ugye? Ugyanaz Ugyanaz, a kettő. ugyanaz. mondom, hogy ugyanaz. Összevisz a közben, ugyanaz. Vezérőrnagy, tábornok, egy az egybe, ugyanaz. Egy, Seregtest parancsnok helyben. helyettes. Egy Akkor most maga beszél. Tessék parancsolni. A laktanyák mellett lehet ilyen táblákat látni, hogy fényképezni tilos. Sose értettem, hogy ez vajon mitől véd meg. Kérlek, a... ha ezt a kocsiára teszi. <hállt> ezt értem. Akkor megáll a kezükbe a radar. <hállt> Az MSNP a Barabás János. Üszteleten. Hogyan javítaná a külföldiek véleményét Magyarországról? Elsősorban a személyes ráhatással. Tehát vannak országok, ahol elég levelet küldeni az illető külföldnek, aki itt járt nálunk. Van ahol meg személyesen elmennék. Tehát hogyha mit tudom, Amerikába vagy Brazíliából jönnek. Megbeszélném velük, hogy nem volt itt annyira rossz. Természetesen kiutaznék fel. Kettesbe nem mehetnénk? Kettesbe menjünk? Nem bálunk. Vince Mátyás, az egyik újság A HVG főszerkesztő. Tudom én nem ki. Először egy jövőre vonatkozó kérdést szeretnék föltenni. Jövőre? a jövőre. A jövő évre. Jövő ilyenkor ön miben lesz illetékes? Még hallott valami változást? De... Hát, csak az én pozícióm az nem született, az, az van. Az, az olyan, mint a természet. Nagyon kíváncsi lennék, hogy ki áll ön mögött. Hát pillanatilag nem áll senki. Miért gondolja, és miért, miért irányulnak a kérdései? Ezt nem értem. Tehát... Maga nem hisz, az eleve elrendelt illetékesben? Tehát azt gondolja, hogy pillanatnyilag kell valami támpont segítség... Ilyen azt hiszem időhatározó nem volt a kérdésemben, mert precizíroznám. Igen? Pillanatnyilag ki ön mögött. Én mögöttem nem pillanatnyilag állnak el, Én mögöttem én állok. Jó szorosan. Kéz a kézbe, eltállnak. Akkor még Gábor, az állami, ifjúsági és sporthivatal elnöke teszi fel a kérdéseit. Köszönöm Hány aranyérem esetén lenne elégedett az illetékes evtel? Hát egészségügyi problémákat nem <gül> Abból egy is elég nagy baj, műtés, stb. A Szőli olimpián... Ja, a olimpián! Hát betegelemszársakat e ne küldjenek ki. Bizonytalan, hogy van-e ott jó orvos esetleg, aki... Hány első helyen lenne elégedett a Szőli Olimpián? Én nem szeretnék egy első helyet sem, A részvétel a fontos, nem a győzelem. Négy hatodik helyet terveztem. Lehet, hogy túlságosan magasra tettem a mércét. A sporthívatal elnöke és az illetékes külön-külön, és együtt hogy látják, hogy ott leszünk-e mi az olimpián, szóval, hogy... hogy hát szóval Szőulban... Ugye, Értem a kérdés... Hát ugye... Ne beszéljünk egyszerre. Észak... Amikor látja, hogy megértettem a kérdést, akkor már ne beszéljünk egyszerre, jó? Ezt szerintem, ha elutazunk, ott leszünk. Ezt én is így gondoltam. Ha elutazunk, ott leszünk. Na most minden mindenre gondoltam, mi úgy készülünk, és ezt megmondtam a Deák vagy most mondom meg, úgy kell készülni elvtársak, mintha ott lennénk. Ugyanakkor felvettem a bolgár elvtársakkal is a kapcsolatot, hiszen Kárdzsáli megyébe, Dél-Bulgáriába, ugyanebben az időpontban rendezik az öleg jó indulat játékot. Esetleg Bulgáriába tanuló négyes sportolókat is megkérdeztek. Úgyhogy Ugyan, szinte ugyanaz. Egy nagyon nehéz kérdést szeretnék most feltenni. Nem baj, nem baj. Ma kaptam egy levelet. Jobb, mint egy betegség. É és, és szeretném továbbítani az illetékes Eftáshoz egy fiatal házaspár kérdését. Albérletben laknak, végre lakáshoz jutnának. Igen ám, de a kétszobás lakás 1 millió forintba kerül, és a kölcsönök és hitelek felvétele után is 250 ezer forint beugrót kellene fizetni. Kettőjük havi fizetése 11 ezer forint. Én megkérdezném az illetékes elvtárstól, mit válaszoljak erre a kérdésre? Mit tegyenek? mondja azt, hogy 22,77 század. Annyi évig kell várni a fiataloknak a beugróra. De ez minket is nagyon-nagyon fájdalmasan, nagyon-nagyon mélyen érint. Picit még albérletbe kell lakni. Kicsit türelmet. Addig is nézzék a tévét. Érezzék jó magukat nálunk. Egyébként van egy átfogó tervem a fiatalokkal, elvtársak. Nagyon jó, hogy ez felvetődött. És ez erre a kérdésre is sajnos nagyon keményen vonatkozik. Az a tervem a fiatalokkal, hogy a fiatalok meg fognak öregedni. Az előző műsoregységben a nagy generáció képviselőivel ejtettünk szóta a leglényegesebb kérdésekről. Illetékes eltárs is megtette a magáét. Úgy gondoltam, idén jó lenne átadni a stafétabotot. Jöjjön az új nemzedék. Idén bevezetem őket a dolog csinyába, bínyába, jövőre meg csinálják már ők, nem? Na jó, de melyik nemzedék jöjjön, ez a kérdés. 30 évesek? Hát ők nem érnek rá, mert lakásra gyűjteni. 20 évesek, benn vannak a diszkóba, nem akarnak kigyönni. Kérem, maradtak a 10 évesek. Elkezdtem keresgélni, és egyszer csak feltűnt egy plakát, az Arany János Színház plakátja Lionel Bart. Oliver. És ott láttam egy kisfiút. Úgy gondoltam, hogy ő beszélgető partnernek nagyon is megfelel. Tehát ő Twist Oliver, magyar megszemélyesítője, Pascualetti Gergő. Jó estét kívánok! Hát szeretettel üdvözöllek korosztályot képviseletében, kedves Gergő, vagy esetleg szólítsalak sikeres főszereped nevén, Mondjam, hogy Oliver. Elharagudj, Pista bácsi, de nem lenne politikus. Miért gondolod, hogy nem lenne politikus? Hát mert mi tudjuk Dickens hőse, Chris Oliver, koldus gyerek. Igen? Még azt hinnék a kedves hallgatók, hogy én képviselem a jövőt. meg kell mondanom, Gergő, hogy korodhoz képest meglehetős érettségről teszel tanúbizonyságot. Nézd. Azt tudom, hogy nálunk a gazdasági nehézségek ellenére sincsenek koldus gyerekek. No, hát ezt jól látod, Gergő. Ahhoz, hogy ma Magyarországon valaki váljon, egy életmunkája szükséges. <Színt> Na jó, hát akkor most beszéljünk másról, jó? Érdekel engem például, hogy te, mint kisiskolás, hogy látod az elmúlt év gazdasági eredményeit? Én a maga módjám. Na, hát erre vagyok kíváncsi. Az éves hónapjában nem volt fűtés az iskolában. Nagyon fagyos volt a hangulat. Már az osztályteremben? Márciusban, amikor a falu végi Lajos bácsi meghirdette az A és B változatot. Hát, na, erre jól emlékszel, Gergő, így is volt. Márciusban volt egy derűsebb A, és egy kevésbé derűs B változata ugye gazdaságpolitikánknak. Ugye, hogy arról volt szó, ősszel vagy az egyik, vagy a másik válik időszerűvé. Na, én ősszel lettem tagozatos, én már júniusban tudtam, hogy a B lesz az időszerű. Már júniusban tudtad? Ezt nem értem. Az iskolában két ötödikes osztály között lehetett választani. Az egyik volt az A, másik meg a B. És te a B-t választottad? Épp úgy, mint a kormány. De miért? Miért? Mert a B orosztagozatos. Én is gondoltam a jövőre. Értelek, Gergő. Na, hát ha már itt tartunk, hadd érdeklődjem nálad. Mit szólsz a Szovjetunióban végbemenő radikális változásokhoz? Örülök, mert csökkent a tananyag oroszból. Na, mivel csökkent? Abban, hogy a könyvben benne van egy ige, amit egyáltalán nem ragozunk. Átugrottuk. Melyik az az ige? A píty. Nem tudom, mit jelent az, hogy pity? Inni. Értem. Hát, hát én nagyszerűnek tartom, hogy ezt nem ragozzátok, ezt az inni igét, ezt az egész új alkoholkorlátozást. korlátozás. olyan új ez, Pista bácsi. Mondták az őrsgyűlésen, hogy ennek munkásmozgalmi munkás mozgalmi múltja van. Komolyan? Igen. Tanultuk, hogy 1936-ban a lipicsovszkai pártitkár nagyon szomjas volt május 1-én a tribünön. A lábához volt készítve egy üveg botka, hogy mire jönnek a pionírok csókolózni, lehajoljon a tribüntől takarva, meghúzza az üveget. De mikor jöttek a pionírok, az első kispajtás felrúgta az üveget. Kérdezte a pártitkár, téged meg hogy hívnak kisfiam? Mire a gyerek azt mondta, Misha Gorbácsó. Boncz van egy tolla, amit most kölcsön adott egy építőmunkásnak, hogy írhasson vele szeretteinek. A levelet felolvassa egy soha nem pihenő színészünk, Hauman Péter. November 3. Ma volt a november 7-i ünnepség. Azért ilyen korán, hogy vasárnap négy napra otthon lehessünk. A verset az Inke és a Hauman felváltva mondták. Az ünnepség után bejött a művezető, és ünnepélyesen átvágta a nemzeti színű fizetési szalagot, és azt mondta, ezzel megkezdődött az évvégi hajrá. Az ünnepség alatt az igazgató közölte, hogy az évvégéig mintegy 30 ezer lakást kell átadni kettőnknek Sanyival. Rögtön ki is számoltuk, hogy az fejenként 15.700. November 8. Ma tényleg megkezdődött a hajtás. A kölyál azt mondta, hogy ennek a hajtásnak semmi köze az üzemi konyhához. Azzal kezdtük a munkát, hogy Sanyi az egyik kezével megfogta a kinyitott vízcsapot, és a másik kezével megfogta a konektort. Ha lerrepül a sapka a fejéről, akkor van víz és áram. Ha nem, akkor otthon hagyta a sapkáját. November 13. A festés lassan halad. Ugyanis Sanyi egy kis pihenőt tartott, neki támaszkodott a frissen festett ajtónak. Így aztán az ajtó rászáradt a kezére. Most csak úgy tud közlekedni, hogy pajsként maga elé tartja az ajtót. Úgy néz ki, mint egy gladiátor. Az egyik segédmunkás, aki magyar történelem szakos tanár, meg is kérdezte, ki lopta el a városvédő ajtót a Rádaiék lakásából. November 25. Nyakig benne vagyunk a munkában. Ma ránéztem az órára, és láttam, hogy már csak 15 ezer lakás van hátra. Az utóbbi időben tapétázunk, ahol nagyon sérült a tapéta, ott leszedjük, és pósztereket rakunk föl helyette. Kétféle tapétánk van, az egyik brazil gyártmány, címe Izaura felszabadítja Máté Szalkát. A másik NDK gyártmányú, Hidon csókolózó határvadászok. A háttérben fácánt cserélnek fogolyra. December 6. Ma megérkezett a Mikulás. Csak később tudtuk meg, hogy Kassa jelvtárs a Főbertől. Tele volt a puttonya. Ő veszi át a lakásokat, megállt a téren és körbenézett. Ezzel megtörtént az átadás. December 7. Ma megérkezett a télapó és hazazavarta Mikulást. December 15. Már csak 9000 lakás van hátra, az hárommal osztva fejenként 1500 lakás. Sanyi olyan fáradt, hogy hasonfekve nézte a vízszintezőjét és elaludt mi meg a munka hevében ráhúztuk a szőnyegpadlót. A boldog tulajdonos azt mondta, hogy nem baj, ha pupos a padló, majd jó lesz a gyereknek terepasztalra. December 17. Már a vége felé járunk. Szerdán valaki rácsukta az ajtót a művezető kezére, és még kettőre is zárta. A művezető úgy üvöltött, mint koppány a nemzetiben. Nagy nehezen kinyitották az ajtót, és mindenki tátott szájjal nézte, hogy milyen lapos lett a művezető ujja. Olyan papírvékony lett, hogy arra írtuk a baleseti jegyzőkönyvet. December 31. Még 800 lakás van hátra estig. Most már futás közben is tudunk átadni lakásokat. Kedvenc távunk a négyszer százas. Ez annyit jelent, hogy jön a lakó, négyszer ad egy százast, és mi átadjuk a lakást. Délben lejött egy üveg pálinkával a művezető, és megköszönt az egész hónapi hősi helytállást. És jövő szeptemberig fizetés nélküli szabadságra küldött bennünket. Akkor kezdődik a jövő évi hajrá. Következik Pédebrenti Piroska, Bőzsöny Ferenc, valamint a fővadász Peter Di Pál. Jó estét kívánok! Kérem, már jó tíz éve rendezzük ezeket a szilveszteri sajtóvadászatokat. Esti hírlap. Főzni tudó szakácsot felvesznek. Mi? oda igények? Kisalföld. Műhely céljára helyiséget vennék. Jelige Legszebb ősi mesterség. Szolnok megyei néplap. Már most rendeljen síremléket tavaszra. Délmagyarország. Megbízható, szerény férfi válaszát várom. Én is az vagyok. Há most már csak két dobásunk maradt, az első buzdításról is szolgálhat, hogy milyen fontos mindenütt új források, új tartalékok után kutatnunk. Hajdú Bihari, napló. Üres zsákot vitt a vécébe, és félig rakottan cipeltek ki. <gül> Mi azt mondják szerencsét, hogy? <gül> és végezetül a rakéta hirdetését azoknak szántuk, akik egyedül érzik magukat szilveszteri isakáján. 300 forintért 18 kapcsolatfelvételre adunk lehetőséget. Azonnal választhat katalógusunkból. És a cím Tömő utca 23. Ma már én azt gondolom, hogy sok mindenről beszélünk, sőt egy-két dolog már, a... hogy is a könnyökünkön jön ki. Például van most egy ilyen közszáll, nem is közszáll, hanem közszá... ilyen köz kazettán, porgó, együttes. Maguk is ismerik? Honnan tudják, hogy egyre gondolunk? Ez a három bugyitestvér. A másik kettő nem tudom, hogy ki. Lehet, hogy a gatyanővérek, mit tudom. A lényeg az, hogy ezek szabadkán kitalálták ezt a lakodalmas dalt, ugye ilyen diszkó ritmusba, és hát söpör vég az országon, három-négy nappal ezelőtt tudtam, hogy ez van, de kiderül, hogy akármilyen kultúrházba, bárhova megyünk, a kedves közönség mindenki ismeri, igaz? Ugyanúgy, mint az újságokat. Na most a most következő közreműködő, az összevegyítette ezt a kettőt picit, és ebben a stílusban megpróbál egy-két, hát egy-két közhírről említést tenni. Aki a színpadra lép, eszményi Viktóriáné Helylik Gábor. Szegény könyökön, rajtad bizony sok mindenki jön. Hogy a véganta, a 06 a meggazdagodott, Hogy tésztát kevett a válogatott. Hogy nagymágus a verebes, hogy annyi lassít, beteges, elolvad már az idei hó. S Mexikó könyökön, könyökön, szegény könyökön, Rajtad bizony sok mindenki jön. A skálában, hál' Isten, ismét gála van, juhaj, ripit, liberó, ammal ma meg csak szár. két biztosító gondoskodik már. Hogy rumba, rumba, centrumba, a sárvar kristályba, beleköltöző a gyógyerő. Ihajlak könyökön, könyökön, szegény könyökön, Tele van reklámmal a szegény Híradó, híradó, tévé híradó Megérkezett tárgyal tervekült Felrobbant, lerobbant, árdizd és a száj Egy hétig mondja ugyanaz a száj Sámbor István Benedett Zsákban hoznak híreket bajek vajekű utca a baj, jutka, legény De kemény Könyökön, szegény könyökön, a híreket már kívülről Szoftverek, hardverek, hardveret, innováció, marketing és licenc eladó. Mikrocsik, terminál, nem tudom, mit jelent, Tánettől vagyok unintelligent. Easy. Infrakultúra, jaj, bocsánat, struktúra, csak, csak egy a tu infláció, ráció, könyökön, könyökön, csipkés könyökön, Computerizált kis könyökön, BKB, kis Kb, a szervezet, a a bélyeget, kisebtárs, kis, kis ellátogatott s a munkásokkal kezet fogadott. Szerették az úttörőt, megcsalkolt két és csak a forgalom nem mehetett tovább. Négy órát könyökön, könyökön, szegény könyökön, már te vagy rojtos és nem akatyám. Adjatok, adjatok, sok pénzt adjatok, és nemzeti lesz az színházatok. Hagyjatok, Hagyjatok, engem hagyjatok, Kilenc előtt mi hagyjatok. Hát a film színház és muzsika, áru e a kultúra, De nehezen gyűlik az a pénz. De kevés könyökön, könyökön, Szegény könyökön, Iri-ori média hökön. Könyökön, könyökön, Bevert könyökön, Híj, kit jelzelj, jövőre mi jön? Könyökön, könyökön, csipkécs könyökön, Szomorúság vár rád vagy öröm. Hogyha eltörz, az se baj, sín belakunk, mint tavaly, Mindig sírva véga a magyar külföldön. Könyökön, könyökön, tenisz könyökön, Ijaj, kit jelzelj, jövőre mi jön? Keddi csókolom, szabadság, erőt, egészséget, szevasztok, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus, mit tudom én, ki van itt? Na most, ugye ez az állam igazgatási főiskola. Most melyik őtök az? Ti vagy ti? Ők a párton kívüliek miatt? Ez az, külön is kell ülni tőlük. Szóval ez az Államigazgatási főiskola, és ti fogjátok ezt majd igazgatni. Hát a boldogságtól már most hanyattesek. Gyerekek! Ide kellett jönni nekem az Államigazgatási főiskolára. A cím Ménesi út 5. Ott egy nagy túró van... Nem az államigazgatási főiskola. Na most hogy tud az oktató a szemetekbe nézni, amikor már a címse igaz. Erre ki vagy nagy eldugva kírják, hogy valamilyen hárshegyi vagy milyen lépcsőm van a bejárat. Az meg zsákutca. Na. Ezek után a munkátokhoz előre gratulálok. Milyen a ruhámat nézed? Hát igen, ezt már kint megkaptam. Szeretnék szóval, azt a terítő van. Azt a terítő, úti Megyek Romániába. Ja, azért ilyen kockás a mintája, tudod? Mert amíg a testvérek a határon beengednek a három-négy nap, addig megfejtem. Na. Hát akkor miről beszéljünk, gyerekek? Mégiscsak állami gazdgatási. Szóval... 30. évforduló jó telt? Melyik te Főigazgatási, te? Hát a házassági, hát mely? Alaménium lakodalom, persze! Azt mondta anyósom, akkor kedden... Te Géza! Október 21-e van! na és? Mit na és? Még kettőt kell aludni. És akkor mi lesz? Mi lenne? Géza. Október 23. Világra szóló esemény. Nem kell nem vízhajtót. Na most azt nem értem, hogy a rendőrség miért kíváncsi annyira anyóson vízhajtójára? Mert egész éjjel, mint az utcán volt. A sok reakciós meg otthon nyugaton aludt. Hát ez... Gyerekek. A madács kamarában, akkor este csütörtök volt, és Hofélia előadás volt, na most, hát a nézőtér akkor is tele volt, mint máskor. Csak volt még plusz négy civilis. És úgy, úgy kapkodták a fejüket, tudod? Te meg írod a poént? Ajjaj. Ez tényleg az, ami. Már most rá vagytok kényszerítve? Új, fölírja a poént. És ennyi észre az elsősorban ül. Édes apám! Na nem azért, tudod, a műsoromról eddig is már többször készítettek jelentést. Csak azt a végén kell, nem közben. Na de addig fejbe kell tartani. Jó? Na jó, van, akkor azért. Menjünk tovább! Azért. Mit nevez, liberó? Most kapcsoltam direktbe, hogy látom, hogy itt. És még mindig írja. Te is agit propte. Mindjárt elkezdek énekelni, mert hogy nézem a kottát, biztos nem ismeri. Na, szóval, ott volt négy civil, és kapkodták a fejüket, amikor valamit mondtam, mondom, mi van, vártok valakit, vagy mi az Isten vagy? Aztán kiderült, hogy ilyen amerikás magyarok voltak, tudod? Megjöttek Lossziból, tudod? Ja, van kocsiuk is, Ford, Wagon Station tudod? Mert csodá beszédet, tudod? és... Nem akartak hinni a fülültakot, hogy itt ilyesmit lehet hallani. Mondjuk, Látod, hamar menték ki. Most kéne. Erről még beszélni. Nagyon, hát azért... Közben itt rengeteg minden változott. Nem dicsérni akarom, mert nem is lehet. De például... Ugye eddig lehetett kapni szeszt a zöldségesnél, benzinkútnál lehetett kapni virágföldet. Óriási ötlet, és például a politikai könyvnapokon pedig azt kiabálták, hogy Berecet Friss Frismai a Berec! Na, szóval jó vattok, elég az hozzá. Húsvét, hogy tehet. Miért a húsvét? Hát arról lehet nyugodtan beszélni. Nekem is húsvétkor féretettek két csonkát. Az ura annyira vigyázott rá, hogy... Azt hitte füstöni lesz a hülye. ezt elmondta. miért nem hallottál Te képzeld el, a felszabadulás óta kommunista rádió ilyet még nem mondod. Hogy hogy melyik? Ha mennyi van, ne vicceljünk. Van a kosut, Petőfi a zavaróállomás, hagyjad már a zavarja fehér foltot. Hidd el nekem, mint hármat foghatsz. Kosutot, Szabad Európát, meg a pofádat. Ezt ne felezzen. Szóval, így kezdte a híreket a kosút nagy nem vissza. Kedves hallgatóink, a harangok Rómába mentek. Na az hát. Ma ezer éve oda járnak, aztán eddig miért nem mondta be a kommunista rádióra? Mi mindent később tudunk meg. Szóval a durranás óta már mindent bemondanak. Na van, amit két nappal előtte... Hát, ha megtörténik. Szóval ki bemondta, hogy a harangok Rómába mentek. Anyósom az puf, mindjárt eldobta magát. Ha igaz, lögtem is rajta, az igaz. hogy keményre essen, gondoljál vele! Géza, ez a Nyüves Kossuth Rádió, halljad, mit mondott, hogy a harangok romába mentek. Géza, mi van itt? Rend rendszerváltozás, Géza? Mama! Ha ébren van, ne álmodjon! Isten itt Nem elég a reumája, mama? Ez a hírek, nem a kívánság műsor, mama. Bemondták, és kész. A harangok Rómába mentek. Na, nyugalom, mama. Az eltársok kedveskednek az egyháznak. Hát, ha odaadja a perseit. Mert tudod, most már az Isten pénzen nem elég te. Most ma annyira átmentünk Koldusba... Olyan vastog a bőr a pofánkon, te, hogy az valami... Hát emlékezzél arra a TV műsorra, a vitrai műsorra, az a telehere. Hát, És ahogy nézem egyre inkább mindenkinek tele lesz. Na most, a pénzt felajánlotta a múmia, emlékszel rá. Na... Azt mondta, adok még majd 60 ezret, ha megmurdele. Anyukám, gyerünk, ám most kell a pénz. A de... később a régen is ad. De mondom, nyugalom, mama. Bemondták, és kész a harangok Rómába mentek. Nyugalom. Nem kell idegeskedni, mama. A csillagok azok maradnak. Na, azért ennek jobban örülhetnék. Állami igazgatási, azért ennek jobban őrülhetné. Ez nem kömüves szakképző. Na ez az, ez az. Most már el kéne dönteni, hogy melyik oldalon vagy azért. Úristen, te fogsz nekem intézkedni. Ja. Na mindegy, nem élem meg. A cirkuszban voltál? Illetve a bíróságon voltál? A Végantalpert, nem nézted meg? Hú, de a könyvét azt megvetted. Jó van. Te, ez a Végantal ez, hú. Hú. Megmondom őszintén, ha a könyvet olvastad, akkor te is tudod, nem a könyvet tetszik, hanem azt tetszik, hogy az a Végantal különböző sportfunkcikat hogy összekentesz arral? Hát ilyet, hát te elvtárs visszavívása, hát ilyet, arra kenték a legtöbbet, és még csak el se ugrott, tartotta a fejét szépen finoman, hát ezt te érted, azt mondta Géza, Buda elvtársnak meg kéne mondani, hogy ez nem fabulon, ez szar, gyereke. Ha mondjuk az érintettek nem szólnak semmit, hát legalább a többi elvtárs mély nem védi meg, hát a fajtája, nem. Ha hát mélyre engedi. Anyósom, tudja, ne félj. Azért, azért engedik, mert amit a végantól írt, az igaz. Akkor meg mély nem történik, annyira nem igaz. Egyébként szerintem. Ha a VB után valamelyik ilyen sportfunkci mondott volna egy őszinte mondatot, nem többet, te, alanyállítmány tárgy, így ennyi, akkor a végantól könyvét senki nem vette volna meg. De egyszerűen nem tehetünk róla. Ők se. A vérükben van. Néhát, a hát egyszerű, Emlékezz vissza. Hát, azt nem tudták neked a duralkodó munkás osztálynak megmondani, hogy ezek a mezei nyulak a VB előtt ettek tésztát, vagy nem ettek tésztát. Ez olyan nagy kérdés. Na de most már eltársak, szabadság, most már, rend van, na? Nem lesz, új vezetősége van, szabadság, most már jó van, na? Somogyi elvtárs lett az új főnök, na, ez most már így jó. A Panónia szálloda és vendéglátó vállalat vezérigazgatója. Helyes? Hogy ezentúl futball lesz-e, azt nem tudom. De hogy tészta lesz, az hét tehát... Mondod ezt? Az... Hát, ha szilveszterkor valaki meghallja, tudom, hogy hülye vagyok, de megkérdezem. Nem lehetne é-e. Nem lehetne mondjuk, ahogy a Végantól könyve megjelent, ilyen rövid idő alatt mondjuk kiadni tankönyvet. Ugye milyen ügye vagyok, mi? Na csak úgy kérdeztem, vagy, vagy még valami. Nem lehetne a Végantól segítségét kérni, Nyomda a ügyben, hogy otthon van, hogy segítsen mondjuk nyomtatni pártbélyeget. Mert már az sincs. A vörös keresztnek van bégje, a vörös csillagnak nincs. Hát, Józsi, álljál, má, megy. Múlt kó hó elején befizetem a dézsmát, illetve a... Mi van? Ezt már nem irod. Nincs papír, mi? Vagy tele a riberó? Apukám. Szóval mondom, befizetem a tizedet, erre kélek szépen, aláírja a könyvembe a pártitkár. Mondom, hát álljál már, meg hát autogramot azt majd én adok. Csak nem ennyi ér, ugye? Ő írja alá. De azért az arány nem rossz, mert ó, végén egy adnak tíz pártitkát, úgyhogy rendben, vagyok. Na most még valami. Én nem azért vagyok pipa, mert a wb n kiestünk, Gyerekek, hanem hogy így estünk. Emlékezzél vissza a szovjet mérkőzésre. Az ellenfél szalad, illetve a szovjet játékos szalad el. Ezek meg így nézi. Közi, közel, így nézi. Hát ez mérkőzés. Hát ezek, de, de, de, itthon mit mondtak? Hova mennek? Veterán találkozóra? Vagy miért? Hát legalább lökje meg, vagy rúgjon bele, vagy valamit! Vagy menjen közel hozzá! annyira nem sugározhatnak! Vagy mondja, hogy elvtárs! Álljál meg, cseréljünk elvényt! Vagy valamit! Na! És akkor ugye megint minket hűítettek a társadalmi munkás úgy kezdte a magyarázatot, idézem, hogy nem gondoltuk volna, hogy a Szovjetunió ilyen erős. A népszabadság amióta van, csak ezt írja. Mit olvasol, új embert? Nem gondolta volna. A másik, a jól fésült meg, azt mondta a kapitány. Idézem, hogy az volt a baj, az első két gól hamar jött. Uh Mihez képest? Ugyanis, amikor a bíró beveszi a szájába, az nem azért van, mert jó a sípnak, hanem onnantól az már a mérkőzés, tudod? Hamar jött. És kérdeld el, ő a kapitány. Ez a kapitány, ez ennyit ért hozzá. Ebben a táborban él 40 valamennyi éve, és annyi nem tud, hogy ezek lőnek, mint az oroszok, gyerekek Na, szóval húsvét jó tett. Na, az a lényeg, hogy a húsvét. Várjál már, hát ezt nem tudom, tudod-e. Van sajtótörvényünk. Gyerekek, hát... Nem tudtam, mi hiányzik, aztán most már tessék. Most már ez is megvan. Akkor most már dős, mi? Ja, van sajtótő, meg van az Azért már jobban jártok, mint a lengyelek, mert azoknak az urbán... ...az csak hallgatózik, mi meg már sziszegünk. Szóval a sajtótörvény azt jelenti, hát ha nem tudod, ugye nem azért, hátha, hogy az újság most már mindent megírhatna. Hát de rossz vagy, úgy, úgy értettem, hogy az újság mindent megírhat, pont. Na, ez egy olyan dolog, gyerekek. Nagy egy példa. Erről már sok szó esett, de azért még egyszer. Azt írta az újság, hogy a Kistex művelődési központban külföldi vendégmunkások tömegverekedést kezdtek. Ennyi a hír. Na most ebből a dolgozó megtudja azt, ami rá tartozik. Semmit. Hát nem? Kiverekedett, mérereg, hogyan, meg semmi. Anyósom, ne félj, ezt tudta Hát tudta is a mama. most jöttem a piacról. Megbeszéltük a verekedést. Képzeld el, izraeli bányászok szétverték a doni kohászokat. Miért nem lehet megírni, hogy kubai négerek a magyar rendőröket ráverték? Miért nem lehet? Gyereke. Szégyelik? Melyiket? Hogy vendégségben néger ilyen vereked, és hogy a másik otthon ilyen pipodja. És először kitvágtak fejbe a kapitányt. Ahogy kell, rangsor szerint. Persze. És hogy emberek utánam, púf! Akkor előttem. De ilyenkor az a rend, hogy átveszi a nyomadat vezetését az ügyész. Televízió elmondta a véleményét, láthattad. Remek volna. Így kezdte az az igazság, azt mondta nyósom, akkor hazudik. Azt mondja, semmiféle verekedés nem volt. De az újság meg azt írta, hogy volt. Föl akartam hívni, hogy te, mielőtt bármi véleményed van, egyeztest, Hogy legalább ti mondjatok egyformát. Azt mondja, még valami. Amíg a rendőrök nem voltak kint, addig nem volt semmi. Azt ma ez az? A rendőröket nem kell kiengedni. Mert csak balhé van. Még, idézem, még nincs vége. Azt mondja az ügyész, hogy egyébként nem is igazi születi az, ahol nincs egy-két verekedés. Ő csak tudja, nézd milyen ferde a feje. Na most, gyerekek, semmi nem volt. Én mindent elhiszek, hogy semmi nem volt. Én olyan régen lakom itt, én mindent elhiszek. Csak akkor miért van kórházban 18 rendőr, miért nem 40 néger? Na! Anyósom, tudja, ne félj! De Géza, a rendőrök a négereket nem vették észre, mert a verekedés este volt. Vagy szegény rendőrök nem ismernek semmit se csinálni, mert, hogy mondjam csak szóval, mi nem mellettük állunk. Egyébként kellek szépen így lejáratni egy ilyen intézményt. A legutóbbi kékfényt, tessék, emlékezz vissza. A rendőrnek kell megmagyarázni, hogy miért intézkedik. Egy kétméteres rendőr azt mondja, hát mondtam neki, hogy álljon meg, az meg csak futott egy ilyen büdös lábú diszkópatkány, ott az ő. Én mondtam neki, hogy álljon meg. Aztán kisvártatva, ő nem állt meg. Aztán tovább mentünk, megint mondtam, hogy álljon meg, aztán csak nem állt meg. Ha én futottam volna elől, én már megálltam volna. Erre csak futottunk tovább, azt akkor ide az órom elé, ennyire. Mondtam is magamnak, Jóska látod, gyorsabban futottál volna, most pafán rúgnak. Tudom, én meg csak mondtam neki, hogy álljon meg, aztán nem akart. Elővettem a pisztolyomat, így figyelmeztetőleg a levegőbe lőtem. Hát, mind a ketten megijedtünk, a biztos. Aztán már bánom, hogy lőttem, mert gyorsabban futottunk. Veszélyhelyzet volt, mondom. Legalább magamat lelassítom, és a lábam elé lőttem a földbe. A hüvegkúlyamon azóta nincsen köröm, de... Jó. Na. Az állampolgár meg csak nem állt meg, akkor aztán célzott lövést adtam le rá, jó. nem most katonai ügyészi vizsgálat lett gyerekeket. Nem így kell csinálni. Ezt én tudom jobban. Ha egy ilyen tető, egy ilyen, nem mindegy, jön veled szembe, szépen előveszed a stukit, közelről így közepiben, boom. Aztán kettő a levegőbe. A katonai ügyész döntse el, hogy melyik az első lövés. Jó, ja, szóval... Nem, nem kell, nem kell, nem kell. fejembe szalon. Hát nem felvágásból, nem dicsekvésből akarom mondani, de a Madár színházban a Hofélia című előadás, hála jó Istennek, meg egy-két embernek, elért a 450. előadást, hát azért számolt ki, azért az már köfa. Ha. Sőt, abban már benne van a tahó is. Vagy nem, az a, az a másik paraszt a, a teho az, a települési, járulási, hozzáfejlesztési, Népfront átvágási házról-házról. No, Megszavasztod? Megszavaztad? De azért bevezetik. Mert demokrácia van, tudod? Hát nem tudom a szabadásnálatok, hogy végződött, de általában a népfront az, az győzött mindenhol. Én hülye két helyen X-re vettem, aztán... Népfront az, az, az győzött a nép. 51,5 van. Hogy jön ki nekik? Anyósom, azt tudja, ne félj az. Hát tudja is, a mama azt tudja. Géza, tudod mi az 1,5 százalék? Tanácselnök meg az anyja. Az anyja az még fél. Te kisfiam, nem lesz ebből baj, ha visszajönnek a kommunisták? Képzeld el, Pest mellett 8-10 kilométerre van egy község, 10 kilométerre meg ezer évre, ott kitalálta a tanács, meg a hegesztő, vagy ne, Jé, mondtam, várjam, még egyszer. Szóval kitalálta a tanács, meg az apparát. Jó reggelt! Kezdesz pilledni, nem? Na, szóval, kitalálták, hogy a települési pénzből mit építenek, dögöljek meg, ha nem igaz. Temetőt! Ez már valami. Előre a kommunizmus útján. És így döglünk meg, ennek van értelme. Temető! De nem már ilyen régi típusú, amire kiírják, hogy föltámadunk. támadunk. Hogy nem, ai! Tudja, a temető! Föl! Támadunk! Ennek van értelme! Nem mondom A kis pénzemet befizetném én is Hogyha tudnám, hogy kimellé léfekszem? Csak akkor még mozogjon gyerekek hát... Na no, na Aztán hogy aztán Már összemelegszünk a márványlaban utána Aztán már eláshatnak Akkor már nem érdekes. És éjfékkor átmegyünk majd egymáshoz Tulululú Kinek van kukaca? Rendben, szépen Persze jó, ja, szóval jó, jó vagytok, na, ez a lényeg, hogy jó vagytok. Kicsit kicsi, nem nem sok mindent beszéltem itt össze-vissza, mert vigyázni vígy, kellem. Jaj, tudok egy viccet. Nem vicc, de tudom. Igen, igen, magasrangú rendőr Oda megy a lángos sütőhöz. Azt mondja neki a lángos sütő. Előtekészséget, eszredes-evtárs. Maga engem honnan ismer? Jelentem tisztelettel, nyugdíjas BMS vagyok. A nyugdíj mellé a kis lángos sütés, hogy jó, <gül> jön, <tetszik. gül> tudni. Sok sikert, köszönöm szépen. Megy tovább, 5-6 méter, ott áll egy vakkuldus. Erőt, egészséget, ezredes elvtárs. Ne viccelje már, maga honnan ismer? Csak nem maga is nyugdíjas BMS. Nem, én még aktív vagyok. Ezeket csak azért mondtam, hogy legyen mit kivágni, tudod? Például, az újságból írt, hogy hallom, hogy Nikaraguának a harcolóknak küttünk egy mentőautót. Azt mondta Anyósom, Géza, a harcolóknak miért kell elvenni a kedvit? Hogyha győznek, akkor nekik is ilyen mentőünk lesz, mint nekünk. Tudod, milyen? Ez a lengyel gyártmányú webfabrika, ez a Fölztek lace. Hát te, aki az autóhoz ért, azt tudja, ebben a Niza mentőautóban egy dolog, ami biztosan mozog. A halott. Tudod? Van rajta siréna is. De nem azért, hogy féleme jön a mentő, emberek tolják meg, mert nem érünk el a kórházig a büdös életbe. Na meg valamelyik nap, hogy Aritól a konszolidációzás van Jemenben, vagy mi van? Konsolidáció, van, jó van, csak már most már ne háború legyen, mert volt, amikor te, amikor egyik marxista lőtte a másik marxistát, gyerekek, Azért annyira nem ócsó a lőszer, gyerekek! Ugye egyik marcista, lövi a másik marcistát. Hát gyököljek meg, ha értem. Anyósom, az igen, ha az Hát tudja is a mama, azt tudja is. A mama hogy van az, hogy az egyik marcista, lövi a másik marcistát. Tudod, Géza, lakva ismeri meg az ember a másikat.